Буремний перевал. Емілі Бронте. Розділ 3. Коли ми піднімалися на гору, покоївка порадила, щоб я заховав свічку і не шумів. Це через дивацтво хазяїна, яке стосувалося тієї кімнати, до якої мене вели. Якби його воля він нікому б не дозволив там ночувати. Я спитав, чому? Вона відповіла, що не знає. Вона тут лише рік чи два, а в цьому домі відбуваються дивні речі над якими вона старається не замислюватись. Занадто загальмований, що виявляти подальшу цікавість, я замкнув по собі двері і роззирнувся у пошуках ліжка. Все умеблювання кімнати складалося зі стільця, шафи та велетенської дубової скрині, що під самою кришкою була оздоблена чимось на зразок віконець. Підійшовши до цієї споруди, я зазирнув до середини і побачив, що це є своєрідна старовинна подоба ліжка-канапи що було сконструйоване з метою служити окремою спальнею для когось із домашніх. Власне, воно нагадувало малу комірчину, а виступ під віконцями вочевидь слугував столом. Я відсунув бічну панель, увійшов, присвічуючи собі, та затулив вхід назад. Тепер я відчув себе надійно захищеним від чіпкого ока Гіткліфа, та й не лише від нього. У кутку під віконня, де я вмостив свічку, лежало кілька побитих цвіллю книжок. Його фарбовану поверхню вкривали якісь видряпані написи. Ці писання, однак, являли собою не що інше, як одне й те саме ім'я, відтворене всіма можливими почерками. Катрина Ерншоу. Там-сям воно чергувалося з Катрина Гіткліф та Катрина Лінтон. В якомусь тупому заціпенінні я притулився чолом до вікна, а мій стомнений погляд і далі перескакував із одного слова на інше. Катрина Еншоу, Гіткліф, Лінтон. Доки очі не заплющилися самі собою. Та їм не судилося спочити і п'яти хвилин. Своїм внутрішнім зором я продовжував бачити спалахити петливих сліпучих літер, що складалися у слово Катрина. Звівшись, щоб відігнати це настирливе видіння, я побачив, що моя свічка пломеніє у небезпечній близькості від однієї із тих спорохнявілих книжок і відчув запах паленої шкіри. Я поправив гніт і, потерпаючи від холоду і невідступної нудоти, сів прямо і розгорнув на колінах пошкоджений тому. Це виявилося святе письмо, надруковане старовинним шрифтом, від якого віяло пліснєвою. На титурній сторінці було відтиснуто надпис «Екс лібріс Катрини Ерншоу» та дату десь із човерць століття тому. Я згорнув книгу і взяв іншу, потім ще одну, і так поки не переглянув усі. Бібліотека Катерини була добре підібрана, і стан книжок свідчив про те, що ними користувалися досить часто, хоча й не завжди за призначенням. Жодному розділу не пощастило вберегтися від коментарів, написаних олівцем та чорнилом усюди, де знайшлося вільне місце. Одні з них нагадували просто уричісті нотатки, інші перетворилися у справжній щоденник, нашкрябаний непевною дитячою рукою. Волі однієї чистої сторінки, що вперше побачена, здавалася, мабуть, Істинним скарбом, я з радістю огледів чудову карикатуру на друзяку Джозефа, виконану грубу, але досить майстерну. Митєва цікавість палахнула в мені до невідомої Катрини, і я взявся розшифровувати її збляклі і єрогліфи. Жахлива неділя. Так починалися перші рядки. Якби ж тільки тато знову був поруч, мерзенний Гіндлі його не замінить. Він жорстокий до Гідкліфа. Ми з Гідкліфом хочемо вчинити бунт і вже зробили перший крок цього вечора. Цілий день лило як із відра. Ми не змогли піти до церкви, то Джозефу довелося влаштувати проповідь на горищі. І поки Гіндлі з дружиною грілися внизу перед затишним коменком і, можу заприсягнутися, займалися чим завгодно, окрім читання Біблії, Гідкліф, я та малий безсталаний помічник Плугатаря мусили взяти наші молитовники і видертися нагору. Коли нас всадовили в ряд на мішок зерна, ми дрижали від холоду і позіхали, сподіваючись, що Джозеф теж замерзне і відпустить нас заради власного блага. Та все марно. Проповідь тяглася три години, та й після цього мій брат іще мав на хапсу вигукнути «Що, так скоро?» Раніше нам завжди дозволяли гратися недільними вечорами, якщо ми тільки не зімали галасу, а тепер досить просто захихотіти, щоби тебе поставили у куток. Не забувайтеся, у вас тут є хазяїн, сказав тиран. Я на порох зітру кожного, хто мене розсердить. Я прагну повної тиші і спокою. Ова, хлопчисько, це ти башкет? Френсіс дорогенька, скубни його за чуба, як проходитимеш поруч, я чую, як він клацає пальцями. Френсіс з люто смикнула Гіткліфа за чуба, потім підійшла до чоловіка та вмостилася йому на коліна. І так вони сиділи, мов голубки, цілуючи одне одного та розводячись про всякі дружниці. Нам би було соромно таке молоти. Ми спробували розташуватися. Настільки зручніше, наскільки нам дозволяли умови. В кутку під шафою. Я тільки не встигла зав'язати наші фартушки докупи та зробити з них завіску, як зі стані повернувся Джозеф. Він зірвав моє власноручне творіння долі, нам'яв мені вуха і заджерготів. «Не встигли поховати хазяїна, і не минув суботній день, і святі слова не мають гучати у ваших вухах, а ви насміли балуватися. І як ото не соромно! Сядьте, погані дітиська, і беріться до книжок! Гарних книжок у нас доста! Сідайте та подумайте про свої душі!» Проказавши це, він змусив нас сісти біля вогню тьмяні відблиски якого ледве освітлювали сторінки того друкованого мотлуху, що він тицьнув нам у руки. Я не могла витерпіти такого заняття. Схопивши свій відсвілий талмуд за корінець, я швергнула його в собачий закуток, сповістивши, що ненавиджу гарні книжки. Гітклів пожбурив свою слідом, тоді здійнявся Гвалт. Містер Гіндлі Ерншоу!» – загукав наш проповідник. Містер Гіндлі Еншов скоріше сюди, Міс Кеті порвала обкладинку стерна спасіння, а Гітклі вкопнув ногою першу частину шляху до погибелі. Це ж просто соромота, що ви їм дали так розпаскодитись? Ех, старий Газда відшмагав би їх як годиться, та йо вже нема. Гіндлі облишив своє райування біля коменка і, вхопивши одного з нас за комір, а другого за руку, виштовхав до кухні. Там Джозеф урочисто напророкував, що дідько прийде до нас через наш неподобний спосіб життя. Утішені таким чином, ми знайшли собі окремі закутки, щоб спокійно чекати дияволового пришестя. Я знайшла цю книгу, зняла з полиці чорнильницю і, розчинивши двері, що було б хоч трохи світліше, хвилин 20 гаяла час за писанням. Але мій компаньон виявився не таким терплячим. Він пропонує нишком позичити у корівниці плаща і, накрившись ним, втекти на болота. Гарна ідея. Тоді, якщо стариган повернеться, він повірить, що справдилося його пророцтво, а під дощем нам навряд чи буде гірше чи холодніше, ніж тут. Думається, що Катрина втілила у життя цей задум, оскільки наступний запис свідчив, що вона плакала над книгою. «Досі я не думала, що Гіндлі коли-небудь змусить мене так плакати», – писала вона. «Моя голова болить так, що я не можу підвести її з подушки, але я не кину це діло». Бідулашний Гіткліф, Гіндлі зве його «приблудою» і більше не дозволяє йому ні сидіти поруч із нами, ні їсти разом. Він говорить мені не слід із ним гратися і страхає нас тим, що вижене його з дому, якщо ми не виконаємо його наказів. Він звинувачує нашого батька, як тільки сміє». В тому, що той надто розбалував Гіткліфа і присягається, що таки поставить його на місце. Я почав куняти над сторінкою. Мій погляд перескакував із рукописних рядків на друковані. Я побачив декоративні літери заголовка, надруковані червоною фарбою. 70 разів по 7 та перша з 71-х божа проповідь виголошена преподобним Джеймсом Брентгемом у церкві Гімрденсе. І в сонному запаморочній, ламаючи голову, що ж повідав парафіянам Джеймс Брендегем, я відкинувся на спину і провалився у сон. Та, на жаль, поганенький чай і кепський настрій подіяли так само погано. Бо що ж іще могло спричинитися до такої жахливої ночі? Я не пригадую чогось подібного відтоді, як почав усвідомлювати, що таке справжнє страждання. Я почав марити ще до того, як повністю поринув у забуття. Мені здавалося, що вже ранок, і я на шляху додому, а Джозеф мене супроводжує. За ніч снігу намило на кілька ярдів завишки, і поки ми пробиралися вперед, мій провідник безупинно докоряв мені за те, що я не взяв із собою паломницького ціпка. Він запевняв, що без нього я ніколи не дістанусь додому. І хвалькувато вимахував перед очима важкою палицею з набалдашником, яка, наскільки я зрозумів, і була вищезгаданим паломницьким ціпком. В якийсь момент я зрозумів усю абсурдність ситуації. Для того, щоб втрапити до своєї оселі, мені потрібне озброєння у вигляді ціпка. Тоді мене осяяла інша думка. Я вже не йшов додому. Ми вирушили в далеку путь, щоб послухати проповідь преподобного Джеймса Брендегема під назвою «70 разів по 7». І хтось із нас, чи Джозеф, чи проповідник, чи я сам, скоїв перше сімдесяти перших і має бути привселюдно відлученим від церкви. Ми підійшли до церкви. Я і справді двічі чи тричі проходив повз неї під час моїх прогулянок. Вона стоїть у долині між двома пагорбами, на високій галявині поблизу болота, подейкують, що його твань, діяна тіла, що знайшли в ній останній притулок, як бальзамувальний засіб. Покрівля церковці ще так-сяк тримається, але оскільки на пастора в цій місцині чекає лише 20 фунтів плетні на рік і хатинка на дві кімнати, ніхто не спішить взяти до себе, ніхто не спішить взяти на себе його обов'язки. Особливо з огляду на те, що парафіяни радше дозволять йому померти з голоду, ніж помножать його статки з власного гаманця хоч на один пені. Хай там як у моєму сні перед Джеймсом зібралася численна і шаноблива паства. Але й проповідь він виголошував, вона складалася з 490 частин, кожна з яких тяглася не менше за звичайну проповідь і стосувалася окремого гріха. Де він їх скільки познаходив, я й не уявляю. У нього була власна манера їх тлумачення і здавалося, що на кожен випадок в нього є окремий, не схожий на інший гріх. Вони були надзвичайно інтригуючими, чудернацькі провинності, про які я раніше навіть і не здогадувався. Ох, ну й втомився ж я. Я зітхав і позіхав, і починав куняти, і знову приходив до тями. Як я щипав себе, і штрикав, і тер очі, і вставав із місця, і знову став назад, і смикав Джозефа, домагаючись відповіді на питання, чи скінчиться це коли-небудь. Я був змушений послухати все до кінця. Нарешті проповідник дійшов до першого сімдесяти перших. У цю вирішальну мить на мене зійшло раптове натхнення, я схопився з місця і звинуватив Джеймса Брендегама у такому гріху, який не мусить прощати жоден із рабів божих. «Сер!» – вигукнув я. Сидячи в цих чотирьох стінах, я витримав і простив 490 розділів вашої промови. Сімдесят сім разів я надягав капелюха і збирався піти геть. І сімдесят сім разів ви якимось дивом змушували мене сісти назад. Та 491 дев'яносто перший – це занадто. Друзі мученики, поквитаємося з ним. Стягніть його з кафедри, трас знесіть на шматки, щоб по ньому й сліду не залишилось. Ось де ти, творіння Боже! – скричав Джеймс, спершись на кафедру і витримавши зловісну паузу. Сімдесяти сім разів, насмілився ти скорнити позіхами вид свій. І сімдесяти сім разів нашіптував мені внутрішній голос Людина слабка, простийце. І настало перше сімдесяти перших то звершить над ним браття, присуджену йому кару. Цю честь покладає Всевишній на вірних слух своїх. По цих словах всі учасники зібрання підхопилися з місця, здійнявши свої патериці. Зйормалися навколо мене. Я не мав чому боронятися, тож вчепився у Джозефа, мого найближчого та найзатятішого супротивника, намагаючись відібрати його палицю. Кілька палець зітнулося у самій гущині натовпу. Удари, призначені мені, втрапляли у інших. Церква аж гула від грюкоту побоїща. Кожен підняв руку на свого сусіду. Брендегам, не зважаючи лишатися осторонь, також виказував свої старання гучним гепанням кулака по кафедрі. Від цього гупання йшли такі виляски, що вони врешті збудили мене зі сну на мою несказанну радість. Та що ж спричинилося до такого грандіозного побоїща? Хто зіграв у ньому роль Джеймса? Не що інше, як ялинова гілка, що стукала у віконну шибу, хитаючись під поривами вітру, і шамотіла своїми гулками по віконі рамі. Якось хвилину я насторожено дослухався та, пересвідчивши, що правильно встановив порушника свого спокою, повернувся на другий бік і знову задрімав. І знову мені наснився сон. Ще гірший за попередній, якщо це тільки можливо. Цього разу, пам'ятаю, я снив, нібито лежу в дубовому ліжку і виразно чую, як виє вітер і мете сніг. Я так само чув недокучливий шурхіт і правильно з'ясував його причину приписавши все гілці ялини. Але це роздратувало мене настільки, що я вирішив позбутися обридливої гілляки, якщо це лише не видавалося можливим. Пригадую, потім я встав і спробував зачинити вікно, та гачок ніби приріс до своєї защіпки. Цю обставину я виявив, коли ще не спав, але забув про неї. І все-таки я це припиню. Промив рев'я, Потім видушив скло і висунув руки назовні, щоб прибуркати на стирливу гілку. Та замість неї мої пальці зімкнулися на чиїсь холодній, як лід, руці. Усі жахіття нічного кошмару накрили мене з головою. Я намагався звільнити руку, але крижані пальці вчепилися у неї намертво, а чийсь болісний голос схлипнув. «Впустіть мене! Впустіть мене!» «Хто ви?» Видихнув я, намагаючись звільнитися. «Катрина Лінтон», – долинув до моїх вух трамтячий голос. «І чому мені примарилося саме Лінтон? Я ж прочитав ім'я Катрина Ерншоу разів двадцять більше». «Я прийшла додому, я блукала в болотах». По цих словах я розладів за вікном обриси дитячого личка. Жах зробив мене нещадним, побачивши, що всі спроби відштовхнути гетцю моторошну істоту Марні, я втягнув її руку крізь діру в шипці і посував неї туди й назад, аж поки не зацебеніла кров, якою в цьому місці тут таки просякла постіль. Але вона й далі голосила «Впустіть!» і вдержувала мене, ніби в лещатах, доводячи мене цим ледве не до сказу. «Як?» – врешті зойкнув я. Відпустіть мене, якщо хочете, щоб я вас впустив Чіпка-хватка послабилася Я висмикнув руку і поспіхом почав зводити загату з книжок, щоб затулити діру у склі Потім мені довелося затулити вуха, щоб не чути благального скімлення своєї гості Здається, я намагався це зробити десь із чверть години, аж поки прислухався знову І знову почув сумовитий стогін Згинь, скрикнув я «Я ніколи тебе не впущу! Проси хоч двадцять років!» «Вже є двадцять років?» – заквалив голос. «Цілих двадцять років я блукаю по землі в чеканні!» Наразі вікном почулося якесь тиха шкреботіння, і сто книжок посунувся так, ніби його совали з надвору. Я захотів зірватися і бігти, але так заціпанів, що не спромісся й пальцем. Тоді в якомусь шаленому нападі божевілля і страху загорлав на весь голос. Як на сором, раптом, я виявив, що кричав не лише у вісні, чиї швидкі кроки наближалися до дверей. Їх рвучко відчинили, і у віконцях над ліжком замиготіло світло. Сівши, я досі відчував, що тремчу, і тільки ветерас спітніле чоло. Той, хто вторгся до кімнати, вочевидь розмірковував, що робити, стиха бормочучи, щось собі підніс. Нарешті він запитав упівголоса, наче не сподіваючись дістати відповідь. Є тут хто живий? Я вирішив за краще засвідчити свою присутність, адже знаючи гідкліфові звичаї, побоювався, що у разі моєї мовчанки почнеш вишуковувати далі. З цим наміром я й розсунув дверні панелі, але я не скоро забуду, який ці мої нехитрі дії справили ефект. Гідклів стояв біля виходу в самій сорочці і штанях, а віск опливлої свічки скрапував йому на пальці. Його обличчя кольором зрівнялося зі стінкою позаду. Перший жириб добової панелі подіяв як електричний струм. Свічка вислизнула йому з рук і відкотилася на кілька кроків. А хвилювався чоловік настільки, що ледве спромігся її підняти. «Це всього лиш я, ваш скромний гість, сер!» Подав я голос, бажаючи надалі втримати його від подібного виявою боягузтва. «На свою біду я кричав у вісні, бо мені приверзлося жахливе видіння. Прошу вибачити, що потребував вас». «Хо, чорти б вас узяли, містер Локвуд! А що б вас?» – почав клясти мій орендар, примощуючи свічку на стільці, бо не міг вдержати її рівно. «І хто ж провів вас до цієї кімнати?» Провадив він далі, стиснувши кулаки так, що нігті аж вп'ялися від підшкіру і класуючи зубами у марних спробах приховати своє сум'яття. Хто це зробив? Хто? Я зараз жив витрурю геть із мого дому. Це зіла ваша прислужниця, відказав я, поспіхом натягаючи свій одяг і швидко приводячи його в належний вигляд. Було б добре, якби ви справді так і зробили, містере Гіткріф. Вона на це заслуговує. Певне, хотіла ще раз пересвідчитися, не без моєї допомоги, звичайно, що це місце повниться всілякими примарами. Але ж так і є. Їх тут хоч косою коси. Запевняю, ви мудро вчинили, замкнувши цю кімнату. Навряд чи хтось вам подякує за ніч, проведену в такому лігві. Це ви про що таке говорите? Завівся Гітклів. І куди це зібралися? Лягайте і досипляйте, якщо ви вже тут, тільки на Бога. Більше не знімати такого галасу, йому не може бути виправдання. Хіба якщо вам різатимуть горлянку. Але ж якби мала бісиця вилізла у вікно, вона б із мене точно дух випустила. Відбив його нападки я. Та я й не збираюся більше проходити випробування гостинністю ваших пращурів. Преподобний Джеймс Брендгем часом не доводиться вам родичам по материнській лінії. А це Катрина Лінтон чи Геншоу чи як там... Вона безперечно блукає по світу неопокоєною грішна її душа. Вона сказала мені, що ходить по землі вже 20 років. Треба думати, що це справедлива кара за якісь смертні гріхи. Щойно вимовивши ці слова, я згадав, що в книзі імена Гіткліфа і Катрини фігурували зовсім поруч. Чогось раніше ця обставина цілковито вилетіла в мене з голови. Я почервонів, засоромившись своєї нетактовності, але не подав ізнаку, із Лише поспішив додати. Річ у тім, сер, що півночі я провів. Тут я прикусив язика, адже вже хотів сказати, роздивляючись ті старі книжки, а це б засвідчило те, що я обізнаний із їхнім рукописним містом, так само добре, як і з друкованим. Тому, подумки виправившись, я продовжив перечитуючи, видряпані на підвіконі імена, монотонне заняття, яке, я думаю, мене і приспало. Як це робить лічба, наприклад, чи то... Що ви собі дозволяєте, говорячи зі мною так?» Вибухнув Гіткліф у апогеї власної несамовитості. «Як, як ви смієте? Під моїм дахом? Боже, та він, мабуть, сказився, коли так говорить!» І він безтямно гепнув себе по лобі. «Я не знав, розсердитися за таку його мову чи продовжувати з оповідь, але він здавався таким збентеженим, що я зглянувся на нього і далі оповідав про мої сни, стверджуючи, що ніколи не чув імення Катрина Лінтон раніше, та воно прочитане багато разів витворило в моїй уяві образ саме тоді, коли я вже не володів собою. Поки я говорив, Гітклів крок за кроком відступав у седалі в тінь кімнати ліжка, а зрештою сів там так, що його майже не було видно. Незважаючи на це з його нерівномірного і уривчастого дихання, я здогадався, що він намагається вгамувати свої розбурхані почуття. Не бажаючи жодним чином виявляти розуміння того, що з ним коїться, я продовжив метушливо вдягатися, поглядаючи на годинника і примовляючи сам до себе. «Ну і довго тягнеться ніч. Ще немає і третьої, А я міг би заприсягтися, що вже по шостій. Часто ніби зупинився». Ми, напевно, розійшлися спочивати близько восьмої. Взимку ми лягаємо завжди у дев'ятій, а встаємо у четвертій, сказав господар, тяжко зітхнувши. І як мені здалося, змахнувся чай сльозу. «Містер Локвуд», – додав він, – «можете перейти до моєї спальні. Ви лише станете на заваді, якщо з'їдете внизу досвіта. А ці ваші дитинячі сонні верески – все одно відігнали від мене сон Тепер я не зможу заснути Я також, відказав я Краще я до світанку прогуляюся на дворі А тоді можете не боятися мого нового повторного вторгнення у ваші володіння Тепер я цілком зцілився від бажання шукати розраду в чийомусь приємному товаристві Хай то буде чи в селі, чи в місті Розумна людина мусить довольнятися тією компанією, яку маю у власній особі Пречудова компанія Буркнув Глітклів. «Давіть свічку, ідіть куди завгодно. Я зараз до вас приєднаюся. Але тримайтесь подалі від подвір'я, бо я спустив із ланцюга собак. В будинку чатує Юнона. Тож, виходить, ви можете блукати самими лише сходами і коридорами. Та йдіть вже скоріше. Я надійду за хвилину». Я скорився наказові і лише наполовину. Вийшов із кімнати, але не знаючи, куди веде вузенький передпокій, спинився біля дверей і, мимоволі, став свідком дивної забобонності господаря, що не вв'язалася з його розважливою вдачею. Він ступив до ліжка, відчинив загратоване віконце і, захлинаючись слізьми, нестямно вигукнув. «Прийди! Прийди!» – вже хслипнув він. «Кеті, прийди до мене! Зринь, ще хоч раз!» «О, моє серце! Катрино, почуй мене хоч цього разу! Врешті, решт!» Привид виявив звичну для свого племені примкливість і не явив жодної ознаки свого існування. Лише порив вітру, зі снігом увірвався до кімнати, сягнувши аж того місця, де стояв я, і загасив свічку. У його шаленому збудженні відчувалися такі муки й розпач, що зі співчуття я не став робити поспішних висновків із цих дивекуватих маніпуляцій, і просто пішов геть. Я зластився через те, що взагалі почав слухати це, і картав себе за спричинені моїм сміхотворним кошмаром страждання, хоча й не розумів їх дійсної причини. Тихенько спустившись сходами, я потрапив до кухні, де дотліваючий коменковий вогонь, дозволив мені знову запалити свічку. Все довкола нібито завмерло, і тільки смугастий сірий кит, що спав на теплих вуглинах, Вибрався зі свого сховку і зустрів мене протяжним навчанням. Біля самого коменка півколом стояли дві лави. На одній простягнувся я, а воркіт зайняв другу. Таким чином ми обоє мирно дрімали, поки до нашого сонного царства не вторгся Джозеф. Він спустився по дерев'яній драбині, обриси якої губилися високо під стелею. Велевана треба думати прямісінько на його рідне горище – він лиховісно зиркнув на розпалений мною маленький вогник, відсунув кота з його провілайованого місця, вмостився туди сам і заходився набивати тютюном свою тридюймову люльку. Моя присутність у його святилищі, певно, видалася йому нечуваним нахабством, на яке нема чого і зважати. Він мовчки взяв до рота люльку і, склавши руки на грудях, доволено запахкав. Я не заважав його розкошуванням. Випустивши останнє кільце диму, він шумно втягнув носом повітря, підвівся і вийшов так само урочисто, як і зайшов. Незабаром почулися нові, більш пружинисті кроки. Тільки не я розтулив рота для ранкового привітання, як довелося стулити його знову. Це був Горнтон Ерншоу, що вправлявся у звичному для себе занятті, проклинав сотовоси кожну річ, яка траплялася на шляху шукаючи по цьому лопату чи заступ, щоб прокласти у снігових заметах стежку. Зазирнувши на за спинку лави, він важко засупів, думаючи при цьому про обмін люб'язностями зі мною так само, як думав би про чемності, звернені до мого компаньона-кота. З його лаштування здогадався, що вже можу й вийти з дому без перешкод, і покинувши свій твердий лежак, ступив у слід за ним. Хлопець помітив це і вказав кінцем лопати на інші двері. Невиразними звуками даючи зрозуміти, що я мушу йти туди, коли вже намірився перебратися на інше місце Тож я відчинив двері у дім, жінки вже повставали, зіла неабиякими зусиллями роздмухувала вогонь у грубі А місяць гідклів, стоячи на колінах біля вогню, читала при його світлі книгу Вона з головою поринула у своє заняття, тримаючи руку на рівні очей, щоб захистити їх від жару і відривалася лише для того, щоб насварити служницю, коли та обсипала її іскрами. Чи відігнати собаку, що весь час тицяла свій слинявий писок просто дівчині в лице. Я з подивом огледів тут і Гіткліфа. Він стояв біля вогню спиною до мене. І тільки-но перестав вергати громи блискавки на голову бідлашної зіли, що раз у раз припиняла роботу зі скрушним зітханням, підносячи до очей поділ фартуха. А ти... «Ти нікчемна!» – вибухнув він, повернувшись до своєї невістки. Саме коли я війшов і вжив, слівце так само безневинне і добропристойне, як і качка або вівця, але зазвичай позначуване трьома крапками. «Ось ти де!» – «За своїми забавками знову!» «Всі інші працюють, заробляючи собі на прожиття. Лише ти сидиш у мене на шиї!» Покинь тут свою бридню та берися до роботи!» Не навертайся мені на очі, бо поплатишся за це кожного такого разу. Чуєш? Негіднице. Я покину свою бридню, бо ви все одно мене змусите це зробити, якщо я відмовлюся. Відповіла молода леді, згорнула книгу і кинула її на стілець. Та я не робитиму нічого, хоч собі лусніть. Крім того, що мені самій до душі припаде. Гідкрів замахнувся на неї. Та ораторка прутко відскочила на безпечну відстань, очевидячки добре знайома з його крутими кулаками. Я ж не бажаючи розважатися посередництвом сімейних чварів, а вони гризлися як кішка з собакою, Хутко ступив до кімнати, що погрідся біля вогню, і вдав наче ні сном, ні духом не відаю про попередню сутичку. В обох вистачило тактивності, щоб припинити сварку. Гідкрів від гріха подалі впхав у руки до кишень, а місяць гідкрів, закопиливши губи, відійшла у дальший куток кімнати і всілася там, граючи роль непорушної статуї впродовж усього мого перебування там. Та цей час збіг досить скоро. Я відмовився від сніданку і з першим же проблеском денного світла поквапився вийти на свіже повітря. Таке чисте і спокійне, проте холодне, мов незримий лід. Не встиг я відійти вглиб саду, як господар дому загукав мені, щоб я зупинився. Він проведе мене через вересове пустище. Він таки вчинив добре, бо весь схил пагорба перетворився у суцільний бурунистий білосніжний океан. Та ця картина була оманливою. Під бурунами хвалилися зовсім не пагорби, а заметені снігом рівчаки. А справжні пагорби, скупчення шлаку з вугільних кар'єрів, зовсім зникли з карти, яка закарбувалася у моїй пам'яті після вчорашньої прогулянки. Я ще тоді помітив обід шляху за 6-7 ярдів один від одного рядок кам'яних стовпців, що тяглися через усе поле, вкопані в землю та побілені вапном. Вони мали позначити шлях у темряві чи у разі такого снігопаду, як зараз, що поховав під пеленою снігу всі довколишні болота і стежки. Та зараз від цих стовпців не було й сліду, окрім брудних цяток що там-сям визирались під снігу Крім того, мій супутник Весь час застерігав мене Від необачних кроків Вказуючи, де треба звернути праворуч А далі воруч Хоча мені здавалося, що я йду точно По вигинах стежки Дорогою ми перекинулися кількома словами І врешті він зупинився Біля паркової брами траш крос Заваживши, що тут я вже не зможу Забайкатися в нетрі Прощаючись, ми обмежились лише недбалим ківком голови, тому я рушив уперед, звірившись лише на власні сили, бо сторожа у його буці ще не було. Ворота були на відстані двох міль від маєтку, проте, гадаю, я примудрився пройти всі чотири, блукаючи поміж деревами та провалюючись у сніг по шию. Втіха, яку можуть цінувати тільки ті, хто її пережив. У будь-якому разі мої мандри не могли тривати вічно, Рівно о 12 я увійшов до будинку, згаявши на кожну милю відстань від Буревного перевалу полгодині. Уся челядь у особі економки та і підлеглих із вигуками поспішили мені на зустріч. Вони вже й не сподівалися побачити мене живим. Всі як один вирішили, що я запропав у вчорашній хортовині і радилися, як їм вести пошуки мого тіла. Я наказав їм заспокоїтись. Адже тепер вони бачать, що я повернувся живий-здоровий – і втомлений, як собака, поплентався на гору. Там, передягнувшись у щось сухе і з півгодини погоджаючи з кутка в куток, щоб зігрітися, я перебрався до кабінету, зморений на нівець. Мені навіть не стало сили насолодитися теплом вогню та філіжанкою паруючої кави, звареної служницею вмисно, для відновлення моїх сил».